Alo. Ja alo. täällä on Julkunen Tiiprosta päivä. Päivää. Mulla olisi pikkusen asiaa teille. Joo. <köhön>, tuota niin, hetki, nyt se meni mielestä. Joo. Mulla oli jotakin, piti, justin piti sanoa ja se unohtui. Joo. Hetki, mitä se, mitäs mulla, etelä on, mitä mulla piti sanoa. En tiedä yhtään. Että yhtään? Ei. Että arva, esittäkää nyt jotakin, jota, jota nyt voisi soittaa. En minä tiedä ainakaan yhtään mitään. Onko mulla hattu unohtunut teille? Meille? Niin. Rybbreissä joskus jäänyt. Että en mä usko, että olette käynykään meillä. No ei se sitten hattu on On semmonen mahdollisuus on nimittäin. Mulla on kumma tapa kun mä tullaan juovuksessa tällä, että mä tunnen ihmisten postilaatikoista hattuja Sisä Ei ole teillä näkynyt. Ei oo harmaa. semmoista sinistä hattua. Ei oo. Tiedätte, että missä ei onkaan. Eikä, eikä punaista hattua. Ei oo. No, Helekatte, eikä uimarannolla ole nähty. Ei varmaan. Mistä päin te Tiipruusta. Missäspä se semmoinen on? Täällä ruotissa, keski -Ruotsissa. No, minä en aina ole päin liikkunut. En mä, oon kyllä käynyt täällä, täällä Tukholmassa päin kovastikin. Joo. No. Mutta ette te uimarannolla ollut pyhän? En oo ollut. Mä nyt, me oltiin Jeevlessä. No, Helekatte, siellä se sitten. Mä siellä keskikaupungilla pyörii mulla jonkun kaas hattu. En mä oo siellä kaupungilla käynyt ollenkaan jävlessä. En kävisin vissin kaupungilla. Ihan se oli syrjiä. Joo. No. Että te, te törmäilyt kanssa. Ei ole käynyt kun me autolla mentiin sitä niin ohitte. j Mä nimittäin liftasin yhden kyyti, että se, te vain ollut te just. Ei meidän se ole kukaan liftari ollut. Eikö? Ei oo. Meillä sitten jossakin, miten mulla sitten teidän hattua ja miten se mun hattu... Meidän on? hattu! No eikös... No mehän sovittiin just, että meillä on hatut vaihtunut. Ei, meillä on hattua kellään vaihtunut. Eikä sateenvarjoja. Ei oo. Eikä kalosseita. Ei oo. No on se nyt, kun meillä sitten on vaihtunut, minkä takia mä soitin? No mist, mistä te tämmösen numeroitte? Saanut? Vai so, et, et, tehän te soitittakin mulle. Minä? Niin. En oo soittanut. No nyt justiin. Ei, kun tehän soititte tänne. Ei, eikä te olitte, koska... Eihän mä kun teitä teiltä tunnekaan, niin teidänhän se on pitänyt silloin soittaa. Minä en tunne ollenkaan teitä ja te soitatte tänne, vai ette täältä mukaan soitettu? Ettekö te soittanut? Ei, ei ole täältä soitettu mihinkään. No helikatti, mehän jutellaan koko ajan. Niin, me jutellaan, mutta sieltäpästä on puhelun tullut. No, on se kumma. Kuka sen sitten tilas? Joo, en no, tiedä. Se, se se sille sama kuin vaan, mä se niin saa. Mä voin tulla käymään tänä iltana hakemassa se hatun. Sopiko näin? Missä päin osote osoite on? Sekö teidän osoite? Niin. Kyllähän te nyt osoitteen tiedä? tiedät. Niin, vaan? no minä tiedän, mutta tota, mä otan selvää, että mistä tämä luuri tulee. Mä otan luuri ja ylös. Tuota no. Kyllä mä sinne löydän joka tapauksessa, Mä tuleen katsotaan tuota. Niin, tullu palaa. hatut vaihdetaan sitten ja sovitaan asiaa. Jos on kalosit sitten vaihtunut, niin vaihdetaan nekin. Sopiko näin? Niin, vaihdetaan vaikka koko mies. Ei, no joo. Niin, no kyllä. hatut voi... paikalle ja vaihdetaan mies. Ei, kann... mä voin vaihtaa vaikka kokonaan, mutta mä en mistä tämä tulee tää puhelinsoitto. Jopp. So, no, terve. Te hei, hei.